25. Beveridge megkönnyebbült, amikor az őrmester végre bejelentkezett. Az embereire hagyta az épületek átfésülését, és utasította a sofőrjét, hogy kövesse le a lopék kommunikátorából érkezett jelet, keresse meg a forrását. Nem sokkal később megérkeztek az őrmester járművéhez, aminek sofőrje a szemközti sűrű erdős részre mutatott. Miközben Rosenthal őrizte az állítólagos profétát, Duncan Filcet, Lopé bemutatta beveridge a Tókióból váratlanul érkezett segítőt. Miközben a két férfi udvariasan váltott néhány szót, az őrmester magában megállapította, Beveridge megpróbál ugya a hálásnak mutatkozni azért, hogy Engata részt vett az akcióban, de valójában idegesíti, hogy valaki belepiszkált a műveletébe. Ez persze nem számított, az eredmény volt a lényeg. A földmentők szervezetét sikerrel felszámolták, a profétájukat őrizetbe vették. A társaság tagjai és középszintű vezetői természetesen még szabadlábon voltak, de mivel senki sem maradt, aki utasításokat adhatott volna nekik, Számítani lehetett rá, hogy a mozgalom magától megsemmisül, szétfoszlik. Megérkezett egy teherautó telefegyverekkel. Felültették rá a két új foglyot. Lopé szeretett volna jelen lenni, amikor a többi földmentő meglátja, hogy a profétájukat is elfogták, kíváncsi volt az arcukra, amikor megértik, hiába való volt az elterelő művelet, kudarcot vallottak, nem sikerült kimenekíteniük a számukra fontos szemét, így a küldetésük véget ért. Beveridge hosszan értekezett valakivel a kommunikátorán keresztül, vélhetőleg a fejebb valóit tájékoztatta, tudatta velük, hogy az akció sikerrel zárult. Mivel Rosenthal átkísérte a profétát a teherautóhoz, a japán segéderő magára maradt. Lopé odasétált hozzá. Amikor meglátta a közeledő őrmestert, Engata udvariasan meghajolt. Köszönettel tartozom önnek is, és a partnerének is, őrmester úr, mondta a japán mosolyogva. Valószínűleg egyedül is elboldogultam volna valahogy, de önök éppen időben érkeztek, és igazán nagyra értékelem a segítségüket. Lopé kurtán biccentett. Igen, talán egyedül is végrehajtotta volna a feladatot. De talán nem. Az sem kizárható, hogy valamelyik fanatikus végzett volna önnel. Engata mosolya feszesebbé változott, de nem tűnt el. Igen, ez is elképzelhető. Egészen véletlenül nem egy sötét kék négyüléses járművel érkezett ide, amin sötét bronz csíkozás van. Engata meghökkent. Ezt honnan tudja? Kedvelem a kocsikat, nem tudom nem észrevenni őket. Lenne itt azonban valami, amit nem igazán értek. Lopé nyugati irányba mutatott, vagyis arra, amerre a húsvér lovak korábban elvágtattak. Ön bejárta a környéket, felderítést végzett, és hirtelen azt látta, mert ezt kellett látnia, hogy egy egész ménes vágtat maga felé. Ahelyett, hogy beugrott volna valamelyik fa mögé, Ahelyett, hogy kitért volna megriadt lovak elől, önnek sikerült kiválasztania a két nem organikus állatot, a két mezint. Hány ló is volt? Úgy két tucat. Két tucat ló közül kiválasztotta a mezineket, méghozzá pár másodperc alatt. Mereven a japára nézett. Árulja el, hogyan csinálta? A fák irányába mutatott. Hogyan választotta ki azt a kettőt, hogyan terítette le az egyiket, és hogyan sikerült felnyitnia? Ngata mosolya szélesebb lett. Mivel nem vettem részt az önök akciójában, volt időm monitorozni a kommunikációs csatornákat, az övékét is, az önökét is. Az őrmester arca komor maradt. Vagyis tudta, hogy az a két ló, amelyik elválik a többitől? Ngata bólintott. Maga tudta, folytatta Lopé, de senkinek sem árulta el. Homlok ráncolva várta a választ. Nem volt rá idő. Ngata megvonta a vállát. Ide kellett térnem, hogy elfogjam a két mezint. Meg akartam akadályozni a szökésüket. Tehát így? kérdezte Lopé pislogás nélkül. Pontosan így. És ha esetleg mégis megszöknek? Ha esetleg megölik magát menet közben, akkor megkaptam volna a büntetésemet azért, mert rossz döntést hoztam. Felelte a higgadtan. Nagyjából úgy játszódott le a dolog, ahogy ön az imént leírta őrmester. Amikor láttam, hogy a lovak felém tartanak, behúzódtam az egyik fa mögé, hogy megvárjam, míg tovább vágtatnak. Ahogy közelebb értek, észrevettem, hogy kettő közülük mindvégig egymás mellett maradt. Egy húsvérló ilyen helyzetben nem tesz ilyet, nem maradt szorosan a társa mellett. Furcsa volt. Ezek ráadásul egyszerre léptek. Ez biológiailag lehetetlen. Megvonta a vállát. Borzalmasan éreztem volna magam, ha tévedésből egy valódi lovat lövök le. Imádom az állatokat, főleg a lovakat. Lopé bólintott, tehát erre figyelt fel a két ló szokatlan pozíciójára és természetellenes mozgására. Ngata intett, hogy így történt. – Furcsa, hogy a véland jutani egyik biztonsági szakembere szereti a lovakat, jegyezte meg az őrmester. – Gyerekkoromban, – magyarázta Ngata. – Megismertem az egyik nemzeti hősünket, Hiroshi Hokecut, Két alkalommal is ő volt a legidősebb ember, aki valaha részt vett, a nemzetközi olimpiai játékokon, és ő volt Japán legidősebb versenyzője. Lopé kezdte megérteni a helyzetet. Hadd találjam ki, lovas volt. Ngata bólintott. Olyan akartam lenni, mint ő, de a lótartás igen költséges dolog. Az állatok még a fegyvereknél is drágábbak. Én szerettem a lovakat is, a fegyvereket is, mindig érdeklődtem irántuk. Megfordult, a fák irányába mutatott. Azonnal tudtam, hogy az a két teremtmény nem valódiló. Találomra kiválasztottam, és lelőttem az egyiket. – Szerencsés döntés, szép lövés volt – mondta Lopé. – Egyébként én is szeretem a lovakat, leginkább félig nyersen. Amikor meglátta, engatta arc kifejezését, gyorsan hozzátette. – Csak vicceltem. Csak vicc volt, ne vegye már komolyan. Ha visszatérünk a városba, meghívom vacsorára. Mindent elmesélhet az eligazításról, amit az ideérkezése előtt kapott. Nem mondhatok el mindent. Elindultak az őrmester kocsia felé. A cég titoktartást vár el tőlem. Az őrmester összepréselte az ajkait. Beérem annyival, amennyit elmondhat. Egyébként sem számít, ugyanis hamarosan mély álomban leszek egy kis ideig, így senkinek sem adhatom tovább az információkat. Amúgy, tette hozzá vidáman, ismerek egy remek termet. Lóhust is lehet kapni. <gül> jól van, jól van, csak vicceltem, mondta, pedig ezúttal nem. A konvoi ugyanazon a úton vonult vissza, amelyken érkezett. Teljesült Lopé titkos kívánsága, jelen lehetett, amikor a prófétát beültették a fogolyszállító kocsiba a társai mellé. A földmentők azonban a várakozással ellentétben nem kezdtek jajongani vagy üvöltözni, egyszerűen csak odabólintottak az összekötözött kezű férfinak. A tekintetük is alig változott meg. Lopé nem értette a dolgot, valahogy zavarónak találta. Azzal, hogy elfogták a prófétát és a tanács tagjait, megroppantották a szervezetet, de a jelek szerint ez a tény, mint a senkit sem érdekelt volna. A foglyok reakciója korán sem volt olyan, mint általában a fanatikusoké. Lopé eltöprengett. Talán az ügyvédeikben bíznak? Arra számítanak, sikerül bebizonyítani ártatlanságukat és egyszerűen eleresztik őket. Ha igen, akkor alaposan alábecsülik a vílent jutani befolyását, és biztosan nem ismerik jutanit, nem tudják, mennyire haragtartó ember. Vagy talán elkerülte valami a figyelmemet? Túl sokat aggódom, állapította meg az őrmester. Megtettük, amit meg kellett tennünk, segítettünk legyőzni az ellenséget, ami oly sok gondot okozott nekünk. Ideje volt lazítani egy kicsit? Még egyszer, utoljára élvezni a látványt, a hangokat, a szagokat, amiket csak a Földön tapasztalhat meg az ember. Ideje volt szétnézni, mielőtt felszáll az űrsiklóra és visszatér a Kovenant fedélzetére. Viszlát, Földanya, Üdvanya! Lopé valahogy furcsának találta, hogy hamarosan a hajó mesterséges intelligenciája fog gondoskodni róluk. De anya legalább kiszámítható volt ahogy odafönt minden más is. Lopé már szívesen útnak indult volna, ám amikor Beveridge kezet rázott vele és megköszönte neki mindazt, amit a művelet sikeréért értett, ismét idegessé vált, még mindig zavarónak találta a foglyok természetellenes igatságát. Hideó jutanit nem zavarta, hogy az előrejelzések szerint tájfun tartott a szigetek irányába. Az a vihar, az a valódi vihar, ami miatt ő aggódott, már véget ért. Ngata már tudatta vele a jó hírt. A földmentők csapata, az a szervezet, amely olyan komoly erőfeszítéseket tett a Covenant tartjának elhalasztása vagy törlése érdekében, már nem létezett. Az úgynevezett prófétájuk fogságba esett, a központjuk megsemmisült. Ha a Willend jutani specialistáinak majd alkalmuk lesz átvizsgálni a szervezet feljegyzéseit, dokumentumait, sor kerülhet az egész hálózat felszámolására, az akolitusok beazonosítására és letartóztatására. Úgy érezte, Engata megérdemli az előléptetést. Persze a hozzá hasonló ügynökök sohasem kapta ilyen jellegű jutalmat, az ő esetükben nem is létezett ranglétra, amelyen feljebb juthattak volna. Őket szimplán csak értékelni kellett, jutalmazni, és ahogy a helyzet megkívánta, használni vagy félreállítani. Újabb bába saktáblán. Gondolta, ahogy kinézett a toronyház ablakán. Egy báb, aki a cég szolgálatában áll. Egy báb, aki a kolonizációs folyamat beindítása érdekében dolgozik. A gyarmatosítás Jutani felsóhajtott. Tisztában volt azzal, nem fogja megérni a pillanatot, amikor az Orige hatosról megérkezik az üzenet, hogy a hajó célba ért. Nem fogja megérni, de ez sem számított. Csak az volt a fontos, hogy sikerült eltávolítani az utolsó akadályt, hogy az emberi faj sorsa tovább haladhatott a megálmodott pályán. Csak ez számított. Hideó Jutani rendelt egy italt és leült, hogy ünnepeljen, csendben, egyedül.